Hallå, där står på tå där köpa blåbär. Nu nu rullar bandet så att säga. Ja ja men sen äntligen. Nu äntligt hur hur hur har, hur, har, hur har veckan varit. Jo då, den har allt varit eh, bra. Ehm det jag jobbar nu så kör vi såna här vi har nationella prov ganska snart men här kör vi också förtest. Mm så det blir nästan som att man får rätta två omgångar nationella prov då i stort sett. Fanmysigt. Ja, verkligen. skitkul. Eh, <laughs> uh, men vi har kört igenom idag. De 11 har imponerat får jag ändå säga. Det har gått ganska bra tycker jag. Vilket är ganska kul faktiskt. Eh. Uh, men det är ju lite tråkigt också. Det tar ju sån jävla tid. Det är ju det. Mm. Och så måste man hela tiden dubbelkolla skolverkets anvisningar för hur mm. man ska rätta de där grejerna. Mm. Men det är ju rätt stor skillnad mot när du och jag var på det här SFI. Det är mycket lättare att få godkänt nu. Tycker jag. Ja, kanske lika bra. Ja, absolut. Men det är ju så när man inte riktigt har läst in sig och man får ut massa texter då så sitter man och läser och tänker underkänt och alla andra bara men det här är godkänt, det är begripligt, tar vi nästa. Mm. Typ så som ja, det är den nivån vi ska lås på nu. Då så. <laughs> ja. Yes, eh själva. Ja, men det var ju bra. Det har blivit några sena kvällar, men så är det i början av terminen. Mm. Såklart. Så klart. Det det är bara att köra på och eh mm. sen har väl inte gjort sig där jättemycket annat faktiskt. Nej. Mm. Mer än vad vi vad vi ska prata om i podden då, men då det får mm. ju bli podd innehållet. Yes, så är det. Så vi åker lite fritt idag tycker jag. Mm. Absolut. Men vill du börja med någonting? Eh jag jag kan faktiskt eh ska vi se här. Jag såg en artikel på eh FZ mm. där det var en person som hade skrivit eh, precis släppt vårt egna spel Next of Kin till mm. Nintendo Switch. Hörde du tala om det? Ja, jag känner igen namnet. Så jag har nog ja. sett bilder på det. Ja, eh och det kan jag väl tycka så här när en person vill promotea sitt spel att det har kommit till Switch eh och även finns på Steam så kunde kände jag ändå så här det kan jag faktiskt tänka mig att sponsra lite. Ja. Jag tyckte att konceptet lät väldigt väldigt intressant. Det ser ju ut lite som Final Fantasy typ i mm. grafiken. Dra lite åt det 16-bitars hållet och så. Men sånt skulle väl kunna se på röra sig på en sån karta liksom. Ehm um, och det kostar 20 kr. Ja, så det var ingenting att fundera över så. Det ska vara ett väldigt väldigt stor drivet spel som man ska kunna ta klara på ungefär 2 timmar. Ehm um, i 1 till 2 sittningar rekommenderas så jag har faktiskt spelat första timmen då av mm. det här och tänkte ta det nästa nu i helgen. Men är det RPG Maker eller är det Nej, det är gjort i Jungsitationssticken ett riktigt spel. Ja det är gjort i Unity tror jag. Okej. Okay. Eh uh, sen är det lite skavanker uh, här och där. Eh uh, jag fick aldrig handkontrollen att fungera så det blev tangentbord. Uh, väldigt lurigt att få rätt upplösning på det. Ehm uh, mm. lite fel i menyerna och sånt där, men uh, själva spelet det är på svenska också, vilket blir lite det känns lite ovant mm. när man har såna här dialoger eh uh, man klickar igen när man flyttar till det här nya stället så som spelet började att det liksom står när man tjänar det. Nu måste vi allt ta en spelkväll igen. <laughs> ja, det gör vi. Alltså i början så kändes det lite löjligt, mm. men det är ändå välskriven dialog ska jag säga. Så det det ligger nog mer hos mig att det känns märkligt att få fram text då på svenska. Ja. Men det som um, jag kan tänke är bra är att det inte är översatt från engelska för det finns ju såna typ Romex på gamla Super Nintendo spel där folk mm. har översatt till svenska och så blir det As Pagit. Ja. Så det jag ska jag säga det var en det var nog bara en varnsak. Sen har det ju faktiskt en eh uh, uh, PG 16 stämpel. Och det tar ju upp ganska tunga ämnen då på ett ganska bra och trovärdigt sätt ändå kan jag tycka. Mm. Både självmord och missfall uh, mm. figurerar väl i den här storyn på olika sätt då så Oj. det ehm um, Nej, men där kommer inte vara årets spel för mig så är det ju inte men det kommer ju vara eh, trevligt trevliga två timmar kort och gott. Ja, men ibland kan jag uppskatta såna mer än såna långa jävla spel. Mm. Ja. Ehm så det det kan rekommenderas eh, kanske ännu ännu bättre på Switch. Tänk dig att kunna sitta i soffan och mysa med det i handheld. Ja, härligt. Handhållen bärbart. <laughs> Hålla men... handen. <laughs> Precis. Åh, oh men gatt ska jag ta något. Ja, visst. Eh, jag jag vet inte fan, det var väl något år sen nu som jag körde sånt med The Grid Solid maraton och sen är eh, återupptäckt på något sätt det eh, första spelet på PlayStation. Mm. Men eh, nu var det nog fan dags att köra The Twin Snakes för första gången på jag vet inte hur många år. Yes. För över var det lite så att jag väntat på en remaster för det, det kommer ju de här för inte så länge sen. Remaster på Metroid Solid Solid 2 Solid 3. Mm. Ja, det är en eh, som heter något med Collection 1 va. Ja, eller någonting sånt där. Någonting ja. sånt och vi pratar väl båda att det, det var då fan att inte Twin Snakes får en remaster. Mm. Och eh det verkar ju inte som att det kommer att bli av. Och skulle det mot all förmodan bli av så blir det nog på en Nintendo konsoll. Ja, ah, okej. Okay. Och det och det kanske är det då som gör att det inte får en remaster för det det skulle inte jag ha någonting emot om just den versionen fick en remaster eftersom den är tycker jag i alla fall bättre än originalet. Mm. Det behöver man inte hålla med mig om om man inte vill, men jag har <laughs> rätt och den som inte håller med mig har fel för jag har kollat lite grann att finns det någonting som skulle kunna vara en anledning till att det inte blir en remaster. Mm. Och då har jag inte bara sökt på nätet för det finns säkert en förklaring utan jag måste alltid ta den krångliga vägen. Varför vet jag inte? Såklart. Men mm. jag tror att eller tror utifrån det som jag läste så var Nintendo även involverade i utvecklingen av det. Mm. -hmm. Okej. Okay det ekonomiskt spel som var väl Silicon Knights involverade i att göra remaken men att Nintendo också var med på ett hörn. Mm, okej. Okay. För att det skulle släppas exklusivt på GameCube eller släpptes exklusivt på GameCube och har alltid varit exklusivt för Nintendo. Och det är ju det är ju en del liksom easter eggs med Nintendo karaktärer men det är ju inte konstigt att det skulle ändras eller så där. Nej, nej. Ja, att i där det loss mot ninjan där du räddar otto kon. Mm. Att det är en Mario-docka och en eh, Yoshi-docka när du skjuter med pistolen på Yoshi så säger han Yoshi när du skjuter på Mariogubben så kommer en sån one up jingle och så får du <skratt> så får du lite hälsa också varje gång du gör det. Mm. Och sen för är det ju skrivbordet där det står en GameCube med en Wavebird den trådlösa kontrollen. <skratt> ja ja ja. Och på skärmen så ser du ju den här GameCube menyn. Ja. Och då skulle de väl behöva göra sån ändring. Det är väl rätt snabbt fixat om man är, mm. är eh det, det är bara att ta bort från spelets kod och grafik antar jag. eller kanske bara grafiken. Ja. Eller vad det nu är som skulle krävas så skulle de kunna släppa det på Xbox och PlayStation också, men om Nintendo har varit liksom med i själva utvecklingen av den remaken då lär det ju inte hända någonting. Nej vilket är synd för att jag tycker att det är en version av Metro Solid som fler borde uppleva eftersom det har då är ändå banorna från första spelet. Det det är ju en det är, och det är ju ingen remaster heller. Hade det varit samma kontroll så det hade det varit en remaster, men du har ju gameplayet från Metro Solid 2. Mm. Okej, okay. mm. lite vassare AI hos fienderna. Ja men det slog mig också att den versionen är också rätt svår. Jag tänkte ja, men jag kör på normal. Och så exakt så tänkte jag första gången jag spelade det typ 2004 när det var att ja men det här spelet kan jag så att det blir inga problem är och åkte på storstryck. Mm. Okej. Okay. Det blev lite en inlärningskurva på nytt då och köra remaken, men helvete vad kul det är. Ja, härligt. Så det är och hoppas ändå att man kan släppa en remastered på Switch eller någonting. Mm. För det det är jag tycker den versionen förtjänar mer kärlek. Okej, okay. även om första till PlayStation naturligtvis är bra, men du får ju mer en bra med GameCube-versionen mm. eller The Twin Snakes. Så vi får väl se kanske eller om det kommer med om det där var första mm. collection om det kanske kommer med i en kommande då. Ja, för den är ju på gång. Sen vet kommer jag. det ju en remake på trean. Det är väl väldigt snart här väl? Ja, det skulle jag tro. Och ni vet, vi ändå lever i en tid där man ändå gör faktiskt bra och intressanta remakes av mm. ja, men, spel som är bra eller spel som har potential eh, som kanske aldrig blev riktigt klar. Man fick eh, skrota en massa idéer med nya remakes. Bah, men nu kan vi göra allt. Ja, det är så hade det ju varit för jävla nice med en remake på första spelet. Ja, just det, verkligen. Det allra första för det är ju mm. Metroid Solid och Metroid Solid 2 är ju ändå två spel som få som ändå är Metroid Gear fans tror jag har spelat. Ja. Och inte minst MSX-versionerna, mer en ja, då finns ju emulerade till PlayStation 2 och så där, men och sen finns det väl de som spelar på 16-bit. Mm. som egentligen då är den sämre version. Jag tycker inte att den är dålig bara för att den inte är sam riktigt samma som TM6. Nej. No. TM6-versionen är bättre. Det är ett bättre spel. Det är inget snack om mm. den saken, okay. men Nintendo-versionen, den har ändå liksom sin plats. Jag tycker även att Snake's Revenge är ett bra spel. Ja. Mm. Oh. Men Snake's Revenge kan man väl behöver man väl inte bry sig, sig så mycket om även om Hideo Kojima själv ändå har ja men fan jag gillar det bra. Alltså han har ingenting emot Snake's Revenge så att det förtjänar väldigt sin kärlek också, men en remake på ja första och eventuellt andra då som heter Solid Snake för den tror jag att ännu färre har spelat. Ja, det tror jag stämmer bra det. Jag har faktiskt aldrig kört igenom det som heter Solid Snake. Jag har spelat det men jag har aldrig kört igenom det. Så det kan man ju alltid hoppas på. Får Virgin Remaster på Twin Snakes hade varit ganska coolt men remake på det allra första spelet. Mm. Men man behöver inte krångla till det så förbannat som ett The Solid 5 är, utan ha ändå grunderna. Låt gameplayet vara som inte vet jag, Metal Gear Solid 2 eller nåt då. Ja. Eh sen ser jag ju här det som pratas lite som många verkar gilla som jag faktiskt kan hålla med om lite då att eh, Um, många vill väl ha en om-release i alla fall av Metal Gear Solid 4. Det är ju ett spel som faktiskt bara finns på Playstation 3. Så ja. det skulle ju också vara helt rimligt att skicka med den i en sån Vol 2 collection då. Ja, den behöver ju mm. bara en remaster. Mm. Det skulle jag ju nästan kunna tänka mig att spela igen. Faktiskt, jag också, jag tänkte på den nu när jag körde Twin Snakes eh, att när jag hade mitt lilla Metal Gear Marathon senast då körde jag ju eh ettan på MSX emulerat då givetvis på min Mister sen körde jag väl Metroid Solid 1 2 3 på PlayStation. Mm. Eller ettan på PlayStation och 2 och 3 på PlayStation 3 blir det ju då. Ja, här ser jag jag hade förma att det var väldigt väldigt mycket men jag var tungen att googla lite såna att nu how many cats in Metroid Solid 4 9 timmar. Mm. Ja, jag kommer nog att det är så jävla mycket kattsingsidär som är helt jävla banana också. Man kommer ihåg när är det Raiden han heter. Ja. Eh Raiden Slossmos Pontus Gårdinger aka Vamp. Ja <laughs> <En> sån klassisk. <laughs> men det har aldrig slut. Jag körde ju med Tegrid Solid 4 vad var det 2009 eller någonting. Det är ju fan länge sen nu. Ja. Ja men det jag tror att jag... det ligger någon när Turbo bodde i den lägenheten själv då. Ja kanske var 10 11 någon gång jag körde igenom då körde vi igenom allihop på ett år. Mm. Nej så det är, var kul. När, när jag har haft såna eh perioder och så ja ah, men nu är det Metager som gäller det jag kanske inte kör alla från det allra första spelet framtid mm. men att jag kör solid spelen de tre första och sen kanske kör eh, första och Snake's Revenge eller nåting. Mm. Eh men firan har jag fan aldrig återkommit till. Jag har bara kört igenom det en gång. Och det enda jag kommer ihåg är typ hur det slutar. Själva mm. spelet eller vad som händer. Nej, ingenting. Jag kommer ihåg att det är någon som ska lära sig att steka ägg. Ja, exakt. Det är det jag kommer ihåg från vad som är mitt i spelet. Ja. Man åker runt med det där jävla flygplanet till olika ställen. Mm. Och då lär de sig att steka ägg med lock. Ja, och femman kom jag aldrig in i. Ground Zero, eller vad hette det? Den Ja, jag kommer inte ihåg vilken som är vilken nu, men jag för det var ju någon ju... som var det var nästan det kostade nästan som ett fullprisspel och så var det en bana. Ja, och det köpte jag ju men med såna här eh äh, äh, rabattkuponger jag hade på CDON. Mm. Jag tror att det kostade 3.99 tror jag. Ja. Eller något sånt. Eh äh, och så var det en bana och så vad det slut sen. Men det finns ju någonting. Vad sa du för namn? Ground Zeroes. Ja, och så finns det någon som heter något med Phantom sen va. Phantom då. Pain, det är ju huvudspelet. Ja. Och det har jag spelat aldrig jag sen. Nej, jag jag provade det på PC för kanske 2 år sen. Jag kom verkligen inte in i det. Nej, det det var väl det som är lite ME Open World-vån, med den här man kan rekrytera den här tjejen som är typ naken för att hon andas genom huden. Ja, ja, det är ju spännande. Vad jävla roligt. Och att man kunde ja. gömma sig bakom hästen och så ingen fattade att det kommer en ensam springande häst med sadel att nej men det här har ja. inga problem. Nej. Det här får vi nog kolla upp. Men allt annat märker fienderna om man så liksom lägger en fjärt och så nej det stinker lite här. Ja, det är någon där borta och så skjuter de ner mm. en. Det var lite för krångligt. Sen fattade jag att man vill ha en bra inte vet jag, ställsimulator och men det är också ganska kul när det är rätt enkelt för då får man känna sig som den superhjälten som ändå den mm. karaktären är. Ja, så jag var inte superimponerad av femman, men jag kanske bara inte var på humör för det. Nej, så kan det vara. Men du känns ju nästan så länge sen att det skulle vara svårt att börja med på något sätt. Ja, eller hur? Mm. Visst så... inte varför, men det känns ju det är säkert inte så gammalt Men det Känns väldigt gammalt 10 år är det väl i alla fall Mm Metal Gear Solid Phantom Pain Ja Kostar det då 29 euro Från Okej. 2015 9 år gammalt är det Ja Jag tror jag fick det i någon humble bundle eller någonting vet vad därför för jag har inte betalat för det spelet. Eh mm. uh, sen fanns sen kom det väl ett spel om bara Raiden också sen. Ja, vad är det, Metal Gear Rising? Ja, precis. Det väntar. Som inte är alls är inte jag heller men det är väl mer ren action tror jag. Ja, det är väl en spin-off. Det är väl Hacken slash. Mm. Ja. Och tror att det ska vara så helt okej. Okay. Ja, jag tror jag med jag bara inte jag är bara inte sugen på det även om det bär metodger namnet och det kanske också det som gör att nej men ett spel som heter Metodgerock är ett äh, actionspel där du hugger ner folk med svärd mm, nej nej <laughs> ja, jag fattar ehm um, jag, jag vet, vet ingen karaktär jag, jag vet sorry. ingen karaktär som är så fjantig men ändå så cool som Raiden nej eller hur det är ja, någonting något. med det. Ja, men det är någonting med Ninja, tror jag. Ja, jag tror det det också enkelt. att det är det. Jag kommer ihåg att, att vi garvar ju... Det här har vi säkerligen tagit upp förut i podden, men när vi körde tvåan där hemma hos Turbo och man ska balansera på det där röret. Ja, och så kan man halka på äh, fågelskit. Ja, mm. och första gången vi gjorde det då trodde jag att, fan, att vi skulle garva ihjäl oss. Det var öh. så jävla dumt. <laughs> ja! Han kan infiltrera en oljerigg och liksom döda övermänskliga typer men så fort en halkar på en fågelskit och döran. Va ja, väl eh det det den som gör det kul tycker jag det är att det är lite Leslie Nilsson över det. Ja, det är det. Att han ska infiltrera något och halka i en fågelskit. Så <laughs> <laughs> att tycker att metogear alltså storyn i Metal Gear eller vad man ska säga blev bara krångligare efter första Första Solid är ju bra. Jag tänker att du har första Metal Gear. Metal Gear 2 har man ju läst till sig i storyn för det finns ju sån jävligt lång mission briefing-grej i Metal Gear Solid för att få reda på allting som har hänt fram till Shadow of Moses. Så då, det funkar. Okej, okay, första spelet Solid Snake är en rookie i Foxhound. Andra spelet vet jag inte om han fortfarande är med i Foxhound. Tredje spelet så är han inte med i Foxhound utan då är det de som är skurkarna. Ja. de är terrorister. Sen kommer andra spelet. Eh jag kommer att spoila huvudstoryn bara så ni vet för att det är gammalt spel herregud. Så ja. begripen tycker det är allting en simulering eller jättefan. Ja, eller ska man tro att det är en simulering och så är det inte det jättemärkligt. Och sen kommer 3an som är en eh eller en prequel om hur Big Boss blev Big Boss och sen kommer 4an som är en uppföljning på Metal Gear Solid 2 då antar jag och då är Solid Snake uh -huh. igen, han är en gammal gubbe för tydligen eftersom han är klonad så åldras han asfort mm. Metal Gear Solid 5 ytterligare en, pre en prequel som utspelar sig en bra bit efter 3an då uh -huh. och som dessutom inte blev färdigt, det är väl ett ofärdigt spel är det så? att det var rushed så in i helvete. Ja ja ja, okej. Okay. Så det vill säga men hur ska man ta sig an den här spelserien? Hur ska man hur ska man få grepp om det? Det är ju ingen jättestor konstig story, det är en actionfilm story liksom. Och det är väl egentligen 4:an som sätter punkt för hela skiten. Ja, så är det ju, så klart. Eh och tycker jag blev det rätt värdigt slut faktiskt mm. när man när man sloss mot är det Liquid och Solott han heter då det är ja. det sista. Eh uh, när man får soundtracket från alla spelen där uppe på precis det mm. sista det är jävligt ambitigt faktiskt. Men det... det känns ju alltid ihop det vet jag också att jag pratar om det känns ju så jävla anime åt sätt. Ja. Allt ihop. Ja men det är ju det som fan. Och jag tror inte att det skulle gå att få till en bra film med det kanske en äh, serie på en säsong om man gör det på samma sätt som jag gjorde med eh, vad fan är det The Last of Us. Mm. För visst du skulle kunna bygga på det, men för spelet, visst det är ju storytungt för det var ett spel för sin tid om vi kollar liksom första, andra och tredje Metroid-spelen. Ja, visst. Men mycket är ju egentligen det är ju typ en actionfilm på sin höjd om man skulle göra film av det. Ja, ja, visst och egentligen som film tror jag inte det skulle vara så här superbra heller. Det bra är ju ja i karaktärernas dialoger och det skulle bli skitsekt om det var en film. Ja ah, vänta lite jag ska bara smyga förbi några gubbar här nu, nu ska jag det ja, ska jag prata i min telefon som sitter i örat i 10 minuter. Ja, nej, det hade ju inte gått förstås. Då då får man får man väl se. Okej, okay, vad pratar de om i ubåten med den snake krälla runt i någon luftrumma någonstans? Vad pratar mm. översten om alltså så det där det ser skulle säkert kunna få det att verka bra. Mm. Men jag vet inte. Så det är ju det är det, det är märkligt i serie att ta sig an att okej, okay, nu kommer trea, man blir aha en prequel om sista bossen i första spelet. <laughs> ja, jävligt löjligt på sätt och vis. Ja, och sen känns ju själva storyn, alltså i serien det känns som att man hittar på någonting nytt inför varje spel så det känns ju inte som att det är genomtänkt så mycket heller. Vilket också skulle göra att nej, jag gör inte film på det här för helvete. Mm. Bra för ett oj. spel men också man blir förvirrad. Mm. Och inte på att oj, det här är så himla djupt och hemligt. Ja. <laughs> Nej, det är så jävla med, bananas. Ja, med mycket tolkningsrumar. Nej, det är bara rörigt. Men bra. Så vi får se att det kanske är Metro Gold Solid 4 jag ska ta med igen nu då, men det vill också sån spel jag kanske skulle vilja se en remaster. Mm. Men det är säkert med i den jävla collection tror jag. Ja. Det känns så rätt givet. Jo, det tror jag också. Nej, då det så men i alla fall Twin Snakes för att komma tillbaks till det. Är kul att köra. Min GameCube är inte dots förjust i de skivorna även om de är helt fria från repor av någon anledning. Jag vill tagit bra hand om det. Så får jag mycket sån an error has occurred. Och det fick jag även 2004 när jag köpte spelet men nu kommer mm. oftare. Så okay. lasen var väl inte så bra som jag trodde. Nej. Men det är så Tydligen sjukt. Är inte då. För andra spel som hör till Gamecube eh, funkar hur bra som helst. Ingenting krånglar. Det är inte ens någon hack i någon filmsekvens eller någonting. Och eh, lasern låter inte som att den håller på att sprängas eller någonting. Nej. Utan det har alltid varit Metal Gear Solid, The Twin Snakes och Resident Evil 4 som den har fått problem med. Mm. Och det fick den även för snart 20 år sedan också eller vad det är. Och ja, det är oh, ju det är ju igår sen köpte Twin Six. Åh oh, jäkla, vet du. När man sätter det i perspektiv blir det jobbigt så vi går vidare tycker jag. Mm. Men vad man ändå börva göra där nu. <laughs> ja, ehm um, jag vill prata lite mer om uh, Wukong faktiskt som vi har kommit uh, lite längre i båda två. Mm. Ehm um, kapitel 3 av uh, sex tror jag. Mm. Känns ju som ett jävligt långt kapitel rent spontant. Eh och som att man kastas runt i lite olika vinterlandskap. Vinter är ju temat vinter och snö i alla fall. Mm. Men att man får besöka lite olika platser i det här vinterlandskapet rätt snabbt. Ja. Ehm och här blev jag ju för första gången riktigt jävla frustrerad på helt fel sätt. Mm. När man till exempel och du håller ju med om att det är en vit drakboss som inte är speciellt svår, men tar fan aldrig än nere på backen så att man kan slå fann skapet. Nej. Så att det tar sjön jävla tid och så hinner man ju tröttna lite. Och så gör man enkla simla misstag och får köra om den flera gånger. Ja, precis så var det. Så jävlar var förbannad jag var. Ja. Och så som jag säger att när man möter bossar i den här typen av spel ibland så kan man känna, ja, det här kommer jag att lära mig. Precis mm. som den där Tiger Vanguard som jag slet med rätt mycket faktiskt. Mm. Men jag kände ändå hela, ja men det blir lite lite bättre hela tiden och jag lär mig att dodgea lite lite bättre för varje gång. Men här var det bara så att vet du, jag hull på och bli tokig. Ja, jag var ju nära på att avinstallera spelet. <laughs> Okej, det var ett jättebra fram till hit. Här missade de bollen totalt. Mm. Ehm um, och jag fick lite samma känsla för någon annan boss också. Det jag kan känna att det blir väldigt frustrerande när bossen hela tiden hamnar väldigt långt ifrån dig. Mm. Så att man känner att hinner inte göra så mycket skada då på de få Innan han teleporterar bort igen. Och det har jag väl... Men den, är det den Wise Voice eller vad den heter? Mm. För den, den tog tid. Det var ju mer att man får, får ha tålamod och bara vänta tills ja. den ramlar ihop. Precis. Som tur var så behövde jag inte göra den mer än en gång. Men det var ju en jävla uh, tur där. För jag hade nog inte orkat göra den. Nu igen. vet jag inte vilken... Menar du förresten nu? Jag blandar ihop de två namnen lite nu då känner jag. Jag pratar alltså om den första bossen man möter där nere i det här jävla fängelset. Ja, laserbossen som skjuter lila lasrar. Precis, när du bara mm. springer upp du, uh, runt och upp. Ja, ner, hoppa ner från ditt hål i golvet menar jag. Det här kanske jag inte har gjort. För jag tänker den som är i den där stora grejen i mitten ja. som snurrar. Nej, ut. inte den menar jag inte. Nej, okej. Okay. Ja, men då har jag missat den boss. Bra, då ja. får jag springa dit. Eh uh, och grejen med den här är att eh uh, man såg det alltså ja de här, den här attacken kan jag bara springa på sen är det dodge dodge sen hinner jag slå två slag sen är han i andra änden av rummet springa mm. dit ja det var en ny typ av attack det var att rulla fram och rulla bakåt springa fram slå två slag liksom det tog sån tid man men där också jävla lite skada i det här spelet också om man inte använder sina mm. focus points ordentligt mm. precis så där Nej, herr jag kände en del frustration till lite bossar nu. Men eh, nu igår så kunde jag köra ett gäng bossar kanske fyra fem stycken. Mm. Så jag kände att ja, nu klarar jag några ganska snabbt. Det var en rolig utmaning. Den hade roliga attacker och det var spektakulära cat sins som man säger så. Mm. Åh jävlar. Spektakulära cat sins så så då kände jag, nu känns det lite bättre igen så nu eh ska det bli roligt att se vad som kommer här näst vet ja. faktiskt. Eh uh, och jag sa det till dig innan vi börjar spela in idag att jag tycker det här börjar nosa på game of the year faktiskt att mm. det faktiskt uh, det är så pass bra att det skulle kännas helt rimligt att ge dig den utmärkelsen. Alltså just nu väljer Wu Kong framför Elden Ring DLC:t. Jag kommer mm, aldrig okay. gå med Luring delset och så kör jag Wukong och jag väljer nog det framför det. Mm. Inte nödvändigtvis att det är bättre, men det är det som jag känner mig mer sugen på. Jag är lite trött på open world överlag. Förutom sällda, mm. men det är, det är en helt det, det är en klass för sig. Ja. Det är ganska gött att Wukong är så pass linjärt som där. Visst ja, det finns mycket att utforska, det finns mycket hemligheter. Mm. men det är inte så jävla mycket skit överallt utan man man kan bara hänga med också. Sen har jag ju upptäckt en sak i det här spelet där som kanske är både på gott och ont då, för att eh, jag märker jag har väl jag hade inte förstått riktigt vad jag har gjort i storyn. Det var i chapter 2 så sprang jag och eh, tog ögon från eh, typ Buddha hubben som låg lite överallt. Mm. Och så reflekterar jag aldrig av bara det här och så hittade inte, nej, det inte så här finns ingen tydlig information heller. Ja, ah, skit samma, det visar sig säkert. Eh uh, och sen uh, upptäckte jag en stenboss. Mm. Så jag fick slåss mot och sen i efterhand när jag har kollat kollat för då se om jag har missat någon boss i chapter 2 så noterar jag jaha den bossen kunde jag uh, väcka för att jag hade samlat om de det budda grejerna. Mm. Och det hade jag liksom ingen aning om att det det var inste jag gjorde. Nej, det är uh, så det Jag har hittat en del sådana här hemliga saker av en ren slump, egentligen. Ja. Utan Men att fatta det här i sin gång. Det är, en gång. är det Shigandang, den bossen. Den, ja, eh, precis. Jag slogs mot den. Den slåss ju mot den andra stengubben. Så då fajtas ju de mot varann. Okej, det har inte jag gjort. Nej, det har du ju inte. För det, vad du berättade ju alldeles nyss att det var det du missade. Mm. Men hur gjorde du för att de skulle slåss mot varann? Eh dels så tar man alla budda huvven och sen när du mm. kommer in i den arenan så finns mm. det liksom en stor grej som ser ut som att du ska placera de ögonen i. Ja. Och så trycker man bara på man får liksom bara en notifikation att tryck på L2 eller vad det var. Mm. Och då är det en cutscene och så börjar de två stenbossarna och slåss mot varann. Aha, för jag hade ju redan slått ihjäl den andra då. Ja. Okej. Okay. Och den som du väcker så Gandang den det är liksom det är scriptat att han kommer och spöra en andra. Mm. Okej. Okay. För jag höll på och att attackera den Gandang bossen då som jag hade väckt. Mm. När de slåss mot varandra så hade ju fri tillgång till att bara mata. Då tänkte jag men nu börjar han ha lite mindre liv än andra bossen. Kanske ska ta det lite lugnt så att ja oh. e, så att det han inte dör i förväg men då är det efter en visst tid eller om originalbossen vad ska jag säga har en viss mm. procent av sin HP så gör han ett sorts kast eller någonting så den dör. Okej, okay. men då hade den ungefär hälften av sitt liv kvar när han började mm. koncentrera sig på på mig istället. Ja. Så det var en ganska bekväm fight och så får man, jo, det förstår jag. En sån förvandlingsspirit tror jag efter mm. den. Ja, yes. jag tyckte båda två faktiskt var ganska roliga fighter så att det kanske var lika kul att ha spelat båda då mm. istället. Ja, nej, så eh uh. det, det jag missar ju också masser. Så att det i någon någon har väl miss eller vet inte vad jag missat men det är väl när jag känner att jag börjar närma mig slutet på ett kapitel så man kanske kollar har jag missat någonting. Mm. Så att jag inte spelar en i säg att man kommer till ett nytt kapitel och det första jag gör är att kolla upp allting nej, som nej. finns där utan ehm um, jag har ju jag, jag, först. jag, jag kollar första gången på kapitel 3 kollar jag efter den här chejbossen som du är på nu. Mm. Så vill jag ta en titt är det någonting på den här ön? Så gjorde mm. jag då. Ehm um, Yes. Ja, den bossen gjorde jag bara ett försök på och då hade jag ingen flaskor kvar och hade en fjärdedels liv kvar. Så mm. det var såhär, jaha. Och jag kände att nej, nej. Det får räcka att jag hade spelat några timmar då. Så. Mm. Och för min del på den så var det mer såhär att jag tror att i alla fall för så som jag spelar de här spelen så eh, några för, den har ju några specialattacker som i alla fall inte jag klarade av och förstå hur jag skulle göra ska jag hur ska jag göra för att dodge allt det här mm eh uh, men jag behövde några försök för att lära mig dem och sen kände jag ja, men klara jag mig bara tills hon gör den här attacken lära mig och dodgea den här nu då har jag henne sen mm. och när jag väl hade lärt mig det då behövde jag två försök sen ja ett och båda var asnära kan man säga så jag blev ju tok i första gången och som vi har sagt innan att så starta jag om bossen en gång till då och var redan lite förbannad tyvärr mm. och förlora halva livet på hennes två första attacker och känner men det här är ju fan ingen idé men så eh, tog jag fullt liv och sen fick hon inte in ett enda slag på mig där för den sin sista fas och då gick det ändå. Gud. Ja, det var det var någon boss jag kommer inte ihåg vilken som eh jag hade sånt jävla flyt och blev inte träffad hade liksom fullt i flaskan så att jag kunde ja jag behövde inte hela eller någonting allt gick superbra tills bossen hade typ en fjärdedelsliv kvar då funkade typ inte en knapp kändes det som mm. eh så att jag fick ju slösa bort all liksom liv på fyllning eh och sen var det liksom jag har lite liv kvar bossen och lite liv kvar och jag började med en combo Och det är ett slag kvar så är bossen ner. Det är ner 1 mm kvar på bossens mm. livmätare. Ja. Är då får han in ett slag och jag dör. Ja, fiffan. Där ja. shit, det är så, det, det är så skäla dödande så. Ja, där. ja, visst är det. Ehm um, Jag såg ett roligt klipp som jag har varit tvungen att kolla på det här det lite det kommer ju alltid på de här typerna att spela att det kommer klipp från det folk ragear då på såna här spel. Mm. Så är det alltså en person man ser inte ens att bossen har liv kvar Nej. på sin mätare. Så lite är det. Oh. Och så har han ju typ fullt liv och kan dricka en halv. Så han har ju nästan så att han kan ge sig själv fullt liv igen. Mm. Och så börjar han säga så här do, do not get khaki. Do not get khaki. Sitter han bara och skriker för sig själv och försöker hoppa undan men det är bara attack efter attack träffar. Och så dör han och så sitter han bara så här I got khaki. Okej. <laughs> Och mm. ja, och det kan jag känna. Jag vet inte vad det blir, men det har ju hänt några gånger att man är ja asnära. Mm. Men så var ju så så när jag inte klarar den här bossen då så ser jag så här, jag har fullt, jag kan slå ett sånt jävla hårt slag med min sån här fokusattack nu. Och så väntar jag och väntar för jag vet hon kommer göra en attack snart. Och så bara, ah, så trycker jag in och så precis när min gubbe hoppar upp för att slå så ser jag, ja, ah, där börjar hennes animation. Och så hinner jag ju inte slå då för den här elattacken hinner ju träffa mig när jag är i luften. Ja. Innan den slår. Jag va säkert, ah, jag hade ju bara tryckt direkt. Jag skulle inte väntat och tänka, ja ah, men nu då. Hon gör ju den aldrig. Så man känner ju sig så jävla det är som att man lite tunglad i fotboll typ. Så snopen känner man sig. Ja och att det var och det är en sån grej man aldrig skulle liksom mm. låta hända också. Ja, exakt. Att man är, man är specialtränad för att inte bli tunnlad. <laughs> och så blir man det. Ja, oh, det är skitenkelt. Hopplöst. Mm. Ja, oh, vi fan. Men de har ju lyckats för man vill ju försöka igen. Ja, absolut. Det känns ju aldrig hopplöst. Det, sen mm. är väl lite segt att det känns som att ens attacker gör så jävla lite skada. Mm. så det gäller ju att spela aggressivt. Ja, absolut. Sen kan jag väl också känna lite så här. Ehm, mm, um, jag har ju hört uh, bara ryktesvägen. Här har jag ju valt och det var nämligen så här att jag ville när jag hade gjort uh, en av de här Tigerbossarna, mm. så ville jag se så här, men finns det någon så här topp 30 hardest bosses? Mm. Jag, jag vill bara se vilken plats den är på. Mm. Och för då hade jag ju slitit rätt mycket med den. Och sen hade klingen klart och så var den på plats typ 27. Nej så där är 26 bossar som är svårare än den här. Hur fan ska det gå. Men då tittar jag inte längre sen hur vilka som var längst ner då. Nej. Parker, jag kände ju bara inte missvisande också en del som en man kommer kolla såna listor. Ja, det här är ja, det här är det svåraste. Nej. Mm. Så det det är väl också lite hur man spelar. Det var väl en jag vågar självklart inte spotta ur mig där nu men mm nej men alltså jag tydligt. tror att jag jag kommer köra mycket med så mycket jag kan immobilize. Sen kan man ju ge sig fan på att man dyker upp någon boss där man har byggt hela sin spel till på en sån spell och så är de typ så funkar den inte på den bossen. Ja det finns och ju vissa så... bossar som kan skydda sig mot den. Mm. Eh ja, och ibland så det går ju om att missa med den också. Mm. Eller som jag har sagt då gjort någon gång då att man trycker iväg den och så råkar bossen hoppa precis så att man når inte upp med sina slag. Då han bara är <laughs> <det> irriterande. Ja. <laughs> det är det sånt som händer och då vet man ju att då har man ju slängt ur den på ett korkat sätt så man får ju faktiskt bara skylla sig själv då. Ja. Nej, jag, jag, jag blir irriterad bara tänker på det för det har hänt många mm. gånger med vissa bossar. Det är ju alldeles normalt lite liv kvar om man själv har lite liv man vet att om jag bara får till den här i immobilize så kommer jag vinna. Ja. Och så har den hoppat. Ja. Och så ja. försöker man ju ändå hoppa och träffa den. Man kan göra typ ett dubbelhopp om du hoppar och trycker på trikant ja, ja. eller y på Xbox-kontrollen. Ja. Mm. Men du når inte med den heller och då Nej. bryter han sig ifrån immobilize och får till det där den där attacken som han var på väg att göra och så drömma. Mm. Ehm um, det var ju också så här det är en sån här klassisk sak till då. Hade sprungit runt rätt mycket efter en boss eh um, och då hade jag ju bränt all min healing på den bossen. Ehm mm. um, jag tänkte det måste komma en ny sån här uh, ett nytt spårställe shrine heter det va. Ja. Eh uh, en ny shrine här snart jag bara det bara måste komma snart. Och så ser jag den inne i en grotta och så ser jag, fan det står en fiende framför. Hoppas det är någon som är lätt att slå ihjäl nu bara. Ja. Jag tänker, kan jag smyga förbi? Nej då, den jäveln hoppar ju fram då. Så jag har jag ju märkt att man kan bli dödad när man aktiverar en shrine. Har jag dessutom upptäckt. Så jag tänker, jag måste slå ihjäl honom. Och så är det verkligen så här. Men det här går bra. Halva livet nere. Slänger på en immobilize. Hinner slå två slag. Mm. Sen är den land ute. Sen inleder den här enkla fienden en sån jävla stridsserie. Jag bara jag kommer inte därifrån och så dog jag. Man blir stanlocked in till oblivion. Mm. Man sitter och trycker som en idiot men herregud vad fan dodgeade de jävla gång? Mm. Stod inte och såsade för att du blir slagen lite grann. Stod inte och såsade för att du blir slagen lite grann. <skratt> Jag har tagit ut sin kontext. Blir det roligt. Mm. Nej, men jag får väl köra det snart igen. Det mm. tycker jag det är rätt. Och komma i kapp. Och förbi. Ja, jag har ju ägnat en eftermiddag. Så jag är förbi. Ja, det tror jag faktiskt är helt <laughs> sant fan jag slär så jävla mycket med den här bussen bussen. Ja jag också jag tror det tog tre försök. <laughs> Och jag pratar om 33. <laughs> ja, det är många som har tagit bra mycket fler än tre försök för jag väl ända. Jo, det är, men alltså det hör ju till också. Men du eh vi har ju en, en del tid kvar ser jag. Mm. Eh nu utnämnde jag ju det här lite som ett eh, en möjlig Game of the Year. Vad ser du fram emot om vi tar spel här som är kvar i år? Ska jag vara helt ärlig så har jag inte en jävla susning. Jag har jätte dålig koll på spel som ska komma 2024. Mm. Vi pratar om det i början av året, vilket fan är längre sen än vad man vågar erkänna. Mm. Så jag får nästan säga göra en snabb googla här nu. Ja om det är är det någonting nu liksom vi kan kolla typ gamespot eller nåt sån här kändesida vad vad har vi att se fram emot vi är september nu ja eller du vänta jag gör så här så kan vi titta på samma mm om jag skickar det i chatten då ska vi se där releaselistan tittar vi på samma från oktober och till exempel ja precis gimmick 2 ja spännande det är inget ja, då är den kommit ut. Jag har missat totalt. <laughs> ja, men jag har så jäkla dålig koll på. Okej, okay, va. Okej, okay, lägger nog Zelda Echoes of Wisdom, det ser jag faktiskt fram emot. Det ska bli kul. Mm. Jag är inte super hyped, men ja, varför inte? Remake ja, det är på det fan Sin... bara en vecka kvar. Ja, remake på Silent Hill 2 kommer där i oktober. Kan vara mm. kul. Eh, sen ser jag ju man får inte glömma att eh, FC 25 kommer. Alltså nya FIFA det skiter jag fullständigt i. Ja, jag också. Sen är det ju spel som jag inte hade någon aning om vaske, det kommer ett så mm. jävla dålig koll. För kommer det typ Dragon Age också. Ja. Eh uh, men sen är det är det väl en spin-off så att Vad sa du? Är det en spin-off eller är det en uppföljare? Nej, det är ju 4an så att säga. Ah, okej okay, då, är det, nog det jag ser mest fram emot då. Som jag fortsatte fortsättningen på det Inquisition alltså så som det slutade om du kommer ihåg. Eh nej, för jag körde aldrig klart Inquisition. Ja ah, okej, okay. hinner kan jag säga det nu då. Hur det slutar. Ja, nej. Nej. Nej, du jag... kanske gör dem spela det om 10 år då. Ja, precis. Så låt låt mig få dem 10 åren mm. i oviset. Ja. Vill du veta? Vadå? Jag tror att det är så här. Antingen så spelar du klart det om 10 år eller så pingar det till i min telefon imorgon. Nej, jag är klar. Det är de två alternativen. <laughs> ja, men... men då skulle jag råda dig att eh, inte läsa på någonting om det för att eh okej. Okay. Eh då blir det rätt jag kan säga det är ingen dunder twist ändå, men det är en liten plot twist i slutet på Inquisition som blir väldigt väldigt uppenbart så fort man läser någonting om Dragon Age då. Okej, okay, men då det sätter ju lite press på att jag mm. ska köra det. Nej, för grejen är ju att jag hade ju kört igenom ettan på PS3, det var också länge sen. Mm. Men du kan ju spara i liksom din vad fan heter det? Din clear file eller vad man ska säga eh och sen så körde jag tvåan och då är ju valen jag gjorde i ettan eh, på något sätt speglade sig tvåan och sen skulle jag köra trean och sen försvann någon save file vilket gjorde att det byggde inte på mitt spel om man säger mm. vilket gjorde att jag ville börja om Ja ja och sen okay. har det bara tuggat på så mm. ja jag fattar Jag kommer nog vilja köra Dragon Age Origins 2-an och Inquisition. De är ju så jävla bra de där spelen. 2-an är inte lika bra som 1-an men jag skulle lätt kunna tänka mig att bara ägna liksom inte vet jag, de dagarna som vi är lediga på höstlovet till att liksom nöta igenom Dragon Age-spelen. Yes. Ja. Mm. Um. Jag ser ju här nu att det är en del eh, spel som jag tror kommer kunna passa mig ganska bra som faktiskt kommer här nu eh, på de månader som man är kvar. Mm. Eh, jag får ju ändå säga Vessel eh, of Hatred DLC till Diablo 4 det kommer jag ju att spela. Eh, mm. Skulle ju allra allra helst vara klar med Wukong innan jag ger mig in i det. Och ja. så kan man spela igenom den storyn och spela den första säsongen de sista antal veckorna, kanske spela upp en gubbe igen då till max. Det mm. blir väl nya klassen då som alla kommer att spela, gissar jag. Ehm. Mm. Eh, uh, Sentinel är det väl tråkigt så här men Antildon uh, har jag ju kört igenom ett par gånger. Det är nästan i en mer filmens spel, men uh, tycker att den är så regissör Mitorns skräck så att att det kommer på både PC och PlayStation 5 i en uppåddad version uh, tycker jag ändå är lite kul. Mm. I en remaster då eller om det är en remake till och med för att den är väldigt upplyft från grunden tror jag med en ny grafikmotor och sånt där om jag har fattat rätt. Okej. Okay. Ehm um, senare som alltid nu när det ingår i Game Pass uh, Call of Duty: Black Ops 6 kommer jag att spela igenom storyn mycket på grund av att jag spelade det förra året och det var så jävla usel single player på det så vill jag i alla fall testa single playert och se hur de har tänkt i år mm. ifall de kör vidare på det korkade upplägget eller ifall de faktiskt har förstått hur uselt det var. Eh <laughs> <laughs> uh, så det måste för det att liksom ja. kolla hur de har tänkt. Ehm um, det är svårt att inte säga att jag ser fram emot Flight Simulator 2024 också. Eh, det räknar ju nästan inte som spel dock utan myspys simulator för mig. Mm. Eh, men sen det app som jag ser fram emot absolut mest som jag tror och hoppas kommer kunna utmana lite om Game of the Year, det är ju Indiana Jones and the Great Circle. Eh, mm. det ser ut som ett spel som passar mig väldigt väldigt bra. Uh, har ju också noterat i det då att uh, det är ju väldigt inspirerat av Uncharted, förstås. Men det verkar ju vara betydligt mer precis som Indiana Jones är i filmerna, det är mycket pussel och mm. uh, mycket plattformande på det sättet. Och att, jag uh, tror att jag har läst någonstans att uh, visst, uh, du har tillgång till ett vapen. Men om du står många fiender framför dig så är det mycket bättre att avväpna dem än att försöka vinna en eldstrid mm. vilket jag tycker faktiskt låter lite spännande då. Det låter lite mer Indiana Jones också. Ja, det gör det verkligen för alltså rätt jag älskar verkligen uncharted spelen. Uh, mm. Det gör jag. Men man tänker ju på det att den här hjälten som man spelar hur många har han egentligen haft i gjäl i sina <laughs> fyra spel? Alltså han är en sån fruktansvärd massmördare. Och nu jag vet det är bara ett spel och så men jag som du sa det låter mer Indiana Jones jag hade inte kunnat köpa att Indiana Jones skulle ha hjäl 800 personer. Nej det är ju inte filmen som är känd för sin body count direkt. Nej, exakt. Mm. Så era. Ja, det kommer i december där. Ja. Mm. Ja men jag har faktiskt inte kollat så där jättemycket på äm, trailers och såna där grejer om hur spelet ska se ut så att jag kanske inte riktigt eh äh, hängt med på vilken stor grej det egentligen är. Mm. Men om jag har fattat rätt nu då så det är ju ett första personspel. Det har de väl fått lite nästan lite kritik för att de hade gärna sett det i tredje person. Ja, men det faktiskt. är tredje person när man klättrar på väggar och sånt till exempel. Så det är lite både och. En klent röst, men okej, okay. mm. men det kan ju vara kul för det. Mm. Men det som jag verkligen gillar med det um, det är ju en scen från en trailer som kom här som verkligen har en sån där supernasse tillskurk. Och du vet lite så i Indiana Jones filmerna ser de ju rätt överdrivna nazisterna på precis mm. rätt sätt. Det är nästan lite karikatyr. Ja men det är bilden man har av en nazist när man hör ordet nazist. Exakt så. Och inte en intennynazist utan är liksom en klassisk tysk nazist. Precis, tysk nazist med uniform som är ett liksom ett riktigt monster även om de flesta kanske var fäder som påverkades av gruppen och så vidare. Mm. Men eh, jag gillar att ändå är ja ah, men nu är det verkligen så här monster nazist som man får mm. beröva mm. av livet. Mm och i den här det här är ju bara en cuts in som man får se från det ser ut som man var på någon tysk militärbåts ubåtsbas eller något sånt. Det är jävligt kallt och så kommer den här nazisten och gör någon sån här ja han försöker göra en karikatyr över hur den amerikan är amerikaner. Mm. Och det blir alltså det är första gången jag såg det då skrattar jag faktiskt. Och det kändes verkligen som att det passar in i Indiana Jones så jävla bra. Så jag hoppas att de sätter det där och naturligtvis att det blir ett roligt uh, gameplay också. Mm. Sen det absolut sista, eh uh, 20 november då kommer ju till slut Stork Stalker 2 Heart of Chernobyl. Eh uh, har inte spelat första Stalker, men det här är ett spel som jag känner att jag kommer vilja testa mycket på grund av att det är utvecklat i Ukraina det skulle ha kommit för ett par år sen men sen kände ju den här invasionen som Ryssland ställde till och med och de fick ju flytta hela sin utveckling från Ukraina till Polen tror jag. Mm. Så jag känner det här vill jag nog ge dem att det är klart att jag ska testa ert spel faktiskt. Ja, ja men ja, absolut. Fullt rimligt. Sen har man väl sett politisarna här för han tittar att de säger väl, de föran sitter att åh det kanske inte känns helt färdigt på sätt och vis ändå. Men jag vet inte, det verkar väl som att det är ett Game Pass-spel och då blir det ju väldigt lätt att testa det. Mm. Det var väl det sista jag hade och Mm. med just det här året som är kvar. Ja jag skulle kunna sitta och name droppa. Det här verkar kul, det verkar kul. Nu har jag gjort det. Jag får väl kolla lite mer om det är någonting som får mig att känna att wow, jag måste spela det här. Mm. Dragon Age ligger bra till, men jag kan ju inte kolla på någon trailer då för då får jag väl få tumme ner och bli klar med de jag påbörjat. Mm. Jag var ju sjuk när det att jag spoilade för det direkt för jag var helt övertygad om att det var klart. Nej, jag hann ju aldrig bli klar. Jag körde det ganska mycket men det kändes jävligt konstigt när jag hade för i början åt ren kan det igen så kunde ju välja ändå liksom ja men vad gjorde hjälten i första spelet så jag fick ju så här rekonstruera typ så som jag hade spelat men det blev ju inte riktigt så heller. Mm. Och jag kan jag kan fastna i såna detaljer ibland. Jo. Men hur är det egentligen med det där hur väl hänger de i med det för det är en helt ny du kan inte spela med samma karaktär va som i nej nej utan det inte men det som är enns effekt ändå... nej precis utan det är, det det är, det är att en att ny bara du kan möta hjälten från ettan i 3:an ja nice men jag kommer inte ihåg exakt hur det hängde ihop storymässigt mm. så men jag han jag kommer jag ihåg nu så det här får du säga nu i fall det här låter helt bedrövligt men uh, jag hade ju min alv tjej där När ja. jag körde Inquisition. Och jag gjorde ju verkligen allt, allt, allt. För att kunna ligga mellan andra kvinnliga aldrig. Men vad jag än gjorde så blev det ju bara fel. Jag blev så jävla rådissad. Så här vill hon nog att man svarar. Och så ser man bara hur det här förtroendet bara gick ner i bott. Och inte ens i tv-spel. Exakt. Vi har fan streamat det en gång härifrån. Hemifrån ja, mig, kommer du, du ihåg? Ja, just när det var nytt. Mm. Ja, oh, jävlar. Och då tror jag att jag drog ett sånt skämt som du gjorde nu när det var någon som tittar på så, varför spelar du sån tjej? Jag ville komma nära en tjej någon gång i alla fall. <laughs> varför jag svarade rakt ut på Twitch som en idiot. Ah, <laughs> <laughs> ja, det var tider när man inte behövde spela Fortnite för att få typ en som kollade. <laughs> ja. Men tror du låt oss säga att om du körde varje söndag nu, mm, ett par år? Och sure, det liksom säger retrogrejer på riktig konsoll, riktig hårdvara, mm. då tror jag fan att du skulle kunna få en del. Ja, det tror jag också. Jag har bara inte mm. tålamodet att hålla Nej. på så länge. Jag jag körde ju mer när jag känner för det. Och sen det blir känns också lite så här tvångsmässigt att shit jag måste välja någonting som folk vill se. Då blir det liksom inte kul. Nej, jag fattar. Det är väl om jag skulle typ eh, dra på en stream varje gång jag sätter mig och bara ska casual gamma men mm. det är kanske inte är jävla roligt att se. Ja. Mm. Ehm um, om jag vinner Eurojackpot ja då ska jag ehm um, ska säga åt mig naturligtvis och sen ska jag ehm um, um, köpa en keyboard och så ska jag sitta och ta såna song requests på Twitch överdåne. Och, och försöka <laughs> göra mig någon på det. Jag, tror... jag ska sjunga. Jag känner jag, jag ska lära mig och spela dem, men jag ska ja. sjunga från jag sjunger. Ja, men så. det det skulle kunna börja med imorgon och bli framgångsrik. Nej, ja, jag måste ju lära mig keyboard först då. Ja. Jag tänker att i Leva se jag till att vinna en 250 miljoner så ska jag nog kunna lära mig och spela piano dugligt med all den fritid man får då. Ja, det tror jag. Mm. För spela Bruxs piano. Bruxs piano. Ja, du, be du behöver ju inte så lära dig varenda slinga i låten, <laughs> som liksom um. bara köra ackorden och mm. så sjunger du på dem. Mm. Hello there. My name is Yo and I take in song requests here on Twitch. What do you have for me? Med en noll tittare. Får man bara sitta så ändå? <laughs> okay, Master of Puppets. Usi, ja. ja, nej yeah! men Yeah. <laughs> Ja men då då kommer ju jag naturligtvis kolla. Ska jag bara och Så blir I också blir det ju bara naturligtvis bara så här att senare när det rasar ju in tips eller så här mm. önskemål sen. Oh, once again, eller once again. Okay, all more time. Mm, Bump with handsome. Och så kör jag alltid den och bara skiter i alla requests. <laughs> <laughs> trollningen total. Men jag ska bara dra snabbt att jag också har bidragit med pengar till Ukraina. Ja, gör så. Nu tror jag inte att det är pengar som går till krigskassan direkt <laughs> så sett. Utan, okay. Men eh, jag fick tummen ur att eh, beställa en FX-Pack Pro heter de. Mm. Tidigare heter de SD to SNES men det blev... Eh, copyright är eh, chafs där. Jag tror det var Sandisk som var nej, du får inte ha en produkt som heter SD som är SD-kort alltså. Nej, no, nej. No, no. Så då döpte de dem om SD2000 till eh, FXpack Pro. Men det är samma produkt. Mm. Eh och det är väl en lyxvariant för det är de som gör Everdrive. Ja. Oh. Eller om det är en person, Krickez och de är ju i Ukraina och tillverkar ja. de här kassetterna och Everdrive har ju utgång så att men till Super Nintendo har jag ingen sån för att det är alltid så ja, men den här spel med den här kan du spela de flesta spelen men inte de här och så är det kanske de man vill spela. Mm, eh, nej men de här chippen klarar den inte av. Super Effects chippet fattar ju att den inte klarar av. Mm men den här klarar av hela Super Nintendo biblioteket förutom mm. fem spel som är individuellt ja, och det blir spel. inget Star Fox eller jo det Star Fox var typ det första jag prova och det funkade alldeles utmärkt ja ja då så så grymt bra kassett men det innebär ju att du behöver inte tänka så mycket på ja men vad ska man ha för rom header eller ska det vara low rom high rom alltså såna grejer som jag inte begriper med po utan jag bara läser på nätet att använd det här gamla programmet som släpptes 1995 eh och eh, nej inget Beverly Krongle företaget man behöver inte region patchen no någonting utan den kan säkert funkar på alla supernintendon och du kan bara starta ett spel och köra men där vill jag ju ha för att jag gillar att köra randomizers då är ju så att de är en miljard gånger. Men nu har jag äntligen fått prova Quad Randomizer. Mm -hmm. Combo Randomizer har jag pratat om att eh, Super Metroid och A Link to the Past är ett yes. och samma spel. Ja. Att ja, jag hittar inte Morph Ball i Super Metroid så då får jag leta efter den i Zelda istället. Det är liksom mm. grundtanken. Men Quad Randomizer då är det eh, Första Zelda, första Metroid, A Link to the Past och Super Metroid som ett spel så då får man ju byta mellan spelen att okej okay, jag hittar inte svärdet i uh, A Link to the Past okej okay, då kollar om det finns i första Metroid. Nej, men där hittar jag morphboll till Super Metroid och, och så vidare och så håller man på så. Ja. Och har väl snart klarat uh, min första seed som det heter då. Ja, okej. Okay. När du genererar en sån så blir det en seed. Mm. -hmm. Och jag har förberett tre stycken så när det första är klart så ska jag väl ge mig på en andra. Och drå åt helvete, vad kul det var kul där. Alltså du vet det här är ju så oerhört långt ifrån någonting som jag skulle någonsin ha orken att ta mig an. Alltså nu har jag ju inte spelat de här spelen så mycket för det första. Mm. Men ändå så jag känner sig fanny. Det, det är ett helt Usan och likt tålamod man ska ha känner jag. Eller bara tycker att det är jävligt kul att spela det här spelet. Jo jo spelen. förstås men jag menar jag jag kan då känna även om man skulle tycka att det var skitkul så skulle det bli så här jaha nu hittar jag inte ja, nu det nu byt det bytte igen. Alltså jag skulle känna att det skulle kännas att blir det något flow typ <tid> så skulle jag ju känna hela tiden känns jo, som. Jo men jo men det blir det för du kanske hittar nån grej i Zelda som ja okej okay, men nu kan jag komma lite längre i Super Metroid. Ja att... men det är just det där, säg det igen. Lite <laughs> längre kan man komma. <laughs> ja men så och sen men eller så fort du hittar Morph Ball så kan du ändå komma ganska mycket längre i Super Mario the Hit Items. Ja. Så det känns ju hela tiden som att du kan göra lite du lite progression hela tiden. Mm. Och det gör att det ändå känns ganska gött på något sätt. Ah men nu kan jag komma lite längre i det spelet. Ja ah, men nu du hittar ingenting. Ja men då kan jag komma lite längre i det spelet. Sen kan man ju fastna naturligtvis. Mm. Men du kan ju tanka hem en textfil som avslöjar vart allt är om det skulle vara så, alltså en spoiler textfil. Ja, men okej. det är ju roligare att köra utan spoiler men när man tvärfast så får man ju kolla i den i så fall. Tvärfast. <laughs> ja. Men det här är ju i beta stadiet så att det är klart att det finns ju softlocks och sånt där antagligen. Men mm. Den sidan ni kör nu eh, har flutit på ganska bra. Sen kanske man inte vågar ha allt för krångliga logics i de här randomizers att mm. det ska ändå vara ganska lätt att hitta key items. Mm. Okej. Okay. Och när eh, när det här kommer längre så kommer det antagligen finnas fler eh, portaler till de andra spelen för just nu tar det bara till första Zelda och Metroid i e, All in to the past. Ja, ah, okej. Okay. Och då kanske det kommer lite fler gånger som du kommer till de andra spelen. Så säg så du inte behöver gå till samma ställe hela tiden för det kan bli rätt tråkigt. Eh men och sen lite quality of life uppgraderingar att i första Metroid om du dör eller pausas och trycker A så att du kan starta om där från hissen. Så att säga. Ja. Så startar du med fullt liv istället för bara tomma energitankar och sen 30 mm. i liv och dör på typ en fiende direkt. Mm. Mm. Och de de jinglarna är ju också borta så i Metro 1 när du tar en missil så kommer det bara ett meddelande av ja, då tåget en missil. Så ja, okej. Okay. Myck de har ju gjort så att hissarna i Super Metroid går jättefort och såna här grejer. Aha föråt. Okay. Man är ju inte superintresserad av att se när hon åker hiss utan, ja, <laughs> åk upp med den där hissen så jag kan fortsätta spela. Mm. Absolut. Definitivt rekommenderat om du har kört de fyra spelen 100 gånger och eh, vill ha en <laughs> en rejäl utmaning så att säga. Mm. Okej. Okay. Bra. Då önskar jag dig lycka till. Tack så mycket med det vart det jag hade eller har du några mer? Ja, nej, jag har nog fått med det mesta faktiskt. Eller jag har fått med det över till säga. Mm. mm. Är det dags att tacka för att alla har lyssnat då menar du? Ja, det är det. Ja. Då så jag vill ju tacka alla tre gånger.